السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد endelea na majalis zetu hizi za mwezi mtukufu ramadhan leo tutaingia katika Almajlis sadis kikao cha sita katika kitabu hiki cha Muhammad bin Saleh Al Uthaimin رحمه ta'ala katika majlisi haya ya sita Sheikh yazungumzia fi aqsam min nasi fi siyam vigawanyo vya watu katika ibada ya funga vigawanyo vya watu katika ibada ya funga katika ibada hii ya funga watu wamegawanyika makundi mengi ambayo Sheikh hapo atatuelezea zigawanyo hivi au migawanyiko hii ya watu katika ibada hii ya funga Sheikh Ibada kumhimidi Allah tbaraka wa taala akasema ikhwani ndugu ala marhalatayn imetangulia katika majlisi ya tatu ya kwamba faradhi ya saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhan mwanzo wake ilikuwa katika marhala mbili ilikuwa katika step mbili Thuma istaqarrat ahkamu as fakana nnasu fiha aksaman asharatan Pale hukumu za siyam zilivyokuwa zimeshakuwa mathubuti zimethibiti basi ikawa watu ndani ya hii ibada ya kufunga wamegawanyika makundi kumi baada ya kuwa sawmu so imekuwa ni wajibu anakati marhala ya kwanza tulisema ni marhala ya mtu kuwa na hiari imma kufunga au imma kulisha chakula na pindi ilipokuja marhala pili ambayo ni marhala ya kulazimishwa watu kufunga wakati hukumu hii imeshakuwa na misingi yake maalumu imekuwa ni ibada ya kila mmoja kuifanya ikawa pia watu katika ibada hii wamegawanyika makundi kumi kama vile ambavyo shekhe atakavotuelezea hapo Sikiliza Muislamu kwa makini sana ili utambue wewe uko katika kundi gani هتيكه haya makundi ya ibada hii ya sawm al qism al awwal kundi la kwanza sheikh anasema ni al muslim al baligh al aqil al muqim اداءا في وقته لدلاله الكتاب والسنه والاجماع على ذلك كundi hili la kwanza ni kundi la wale wa islam ambao wao ni watu wazima albalighuna watu ambao walikuwa tayari wameshabalighi watu wazima kisha wenye akili na vile vile sio wasafiri almuqimun ni watu ambao wako katika miji yao Kisha alqadiruna ni wale ambao wanaweza kufanya ibada hii ya kufunga Asalimuna salimuna min almawani' wameshalimika kutokamana na vile vizuizi vya kumzuia mtu kuhu, kufunga Sheikh anasema watu kama hawa ambao ni waislamu kisha ambao ni wamebaleghe wenye akili sio wasafiri ni wakazi wa miji kisha wanaweza kutekeleza ibada hii ya kufunga hawana kizuizi chochote cha kuwafanya wao wasifunge fayajibu alayhi saw mtu kama huyu au watu kama hawa ni lazima kwa wao kufunga ramadhan saumu ramadhan saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhan ada'an fi waktihi kuitekeleza katika wakati wake ambao ndo huu tulio kwa dalili ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wal ijma na vile vile ijma ya wanawozooni ala dhalika juu ya jambo hili ya kwamba ikiwa wewe ni grupu ya muislamu au Waislamu ambao ni, ni, ni wenye akili waliobalige ambao wana uwezo wa kufunga ambao wao sio wasafiri hawana vizuizi vyovyote vya kuwazuia wao kufanya hii ibada ya kufunga basi ni lazima kwako wewe uwe ni mwenye kutekeleza ibada hii kutokamana na dalili katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijima ya wana wazuo juu ya jambo kama hili Sheikh akaleta aya hapa akisema ya kuwa Allah tabarak wa taala amesema Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayinatin min alhuda walfurqan samai shahida minkum ash-shahra faliyasumbu dio mwanishi ambao ndani yake tumecheremsho Qur'an kuwa ni huda ni uongofu linasi kwa watu wabayinati minal huda na Qur'an hiyo yenye kubainisha uongofu Walfurqan na yenye kufarikisha baina al haqi wal kisha Allah akasema Faman shahida minkumu shahra yule ambaye atakae miongoni mwenu mwezi Mwenzi wa Ramadhani ukaingia na ilhali ye yupo hai sio msafiri ana uwezo wa kufunga ni Muislamu ni mtu baleghe ana akili yake fali ni lazima afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha raaitumul hilala Fasumu pindi mnapouona mwezi wa muandamo wa mwezi wa Ramadhani basi fungeni muttafaqun alay. Kwa ajma' almuslimuna ala wujubi siyam ada'an ala man wasafna na waislamu wote piwa... wamekubaliana na wanaozuoni wote wamekubaliana juu ya uwajibu wa funga itekelezwe katika wakati wake kwa watu ambao tume kwa Muislamu ambaye ana sifa hizi ambazo tumezi tumezitaja hapa Kwa hiyo Muislamu jiangalie umo katika kundi hili la kwanza ambalo ni kundi kwamba wewe ni Muislamu wewe ni balighe umefikia umri wa kuwa ni mtu mzima uandikiwa madhambi tena wewe una akili yako timamu kisha wewe si msafiri Unaweza kuifanya hii ibada na vile vile umesalimika, hauna kizuizi chochote cha kukuzuia wewe kuifanya ibada ya funga lazima ufunge lazima ha? ufunge na kama hautofunga kutakuwa na shaka katika imani yako kwa sababu hauna kitu cha kukufanya wewe usifunge ni muislamu ni balighe una akili yako unaweza sio msafiri uko katika mji wako vilevile vile hakuna kitu ambacho kinakuduia kufanya ibada hii ni Kwayo kwa nini usifume kwa hiyo kwako wewe ni lazima ufume hili ni grupu la kwanza katika haya magrupu ya watu katika ibada hii ya fumo mcheza anasema fa amma al kafiru ambaye ni kafiri fala yajibu alayhi shay yeye si lazima kwake kufunga wala yasihhu minhu wala hata akifunga yule kafiri saumu so yake haikubaliki Kwa sababu yeye si katika wale wa, walio lazimishwa ibada kwa sababu ibada hizi imelazimishwa wale watu wenye imani zao wa islam kufanya jambo hii kwa hiyo kaskiri ametoka katika hukumu hii ya nini ya, ya kufunga mpaka pale sheik an, an, an, anasema faida aslama fi athna'i shahri ramadhan lam yalzimhu qada'ul al ayami almadhiya pindia daga mslimu ule mtu ambaye siyo muislam akaingia katika uislamu katikati ya mwezi mtukufu wa ramadhan basi sheik anasema lam yalzimhu qadaa al-ayyam lazimika kuzilipa zile siku zilizopita mathalan imefika ramadhani ya 15 kafiri mtu alikuwa yeshimu muislamu akaamua kuingia katika nini katika uislamu akaamua kuingia katika uislamu kwa hiyo pale pale alipoingia au ile siku ambayo ameingia katika uislamu pale ndipo ataanza kufanya ibada hii ya nini ya kufunga zile siku 15 zilizopita Hato lazimisho kufanya nini kuzilipa kwa sababu wakati ule ambao yeye alikuwa katika zile siku 15 zilizopita alikuwa yeye si mtu ambaye amewajibika kuyafanya Hai au kuifanya hiyo ibada wakati huo lakini maadam sasa amesha silimu hapa ndipo ambapo ataanza kuifanya hii ibada ya yafumu. Liqaulihi Ta'ala kwa kauli yake Allah tabaraka wa Ta'ala, "Qul lil Sema Mtume Muhammad kuambia wale ambao wamekufuru, "In yantahu, ikiwa wao watakomeka na watawacha huo ukafiri wao na hayo mambo yao ya ukafiri, yughfar lahum ma qad watasamehewa madhambi yao waliyofanya kabla ya kuwa wao ni, ni waislamu. Kwa hiyo shekha anatueleza hapa katika kipengele hiki ni kwamba kwanza tujue kafiri yeye si lazima kwake yeye kufunga. Kwa sababu sio katika wale watu walolazimishwa walo, walo, walo kufunga. Eh? na hata akifunga ibada yake itakuwa haikubaliki. Sharti awe muislamu Ndiyo ibada ya kufunga iwe kwake yeye inakubalika kisha shekha akasema ni kwamba pindi atakaposlimu akaingia katika Uislamu katikati ya Ramadhan katikati ya ya Ramadhan basi haitolazimika kwake yeye kulipa zile siku zilizopita kwa sababu zile siku inakuwa ni maafun anhu, Allah Allah anamshamehe hmm? Allah ataamsamaa yughfaru lahum ma qad salabu Sheikh anasema wa in aslama fi athna'i yawmin minhu ikiwa ataslimu katikati ya siku miongoni mwa siku za Ramadhani Mfano kwanza asubuhi paka saa 7 saa 7 hapo akaamua yeye kuyakafiri kuingia katika uislamu kisha anasema lazima hu imsaku baqiyatal yawm Itamlazimu yeye kujizuia yale masaa yaliyobaki katika nini katika ile siku Itamlazimu yeye kufanya nini kujizuia nimepiga mfano kwamba ikiwa yeye kafiri ameslimu katika siku kama hii saa saba kamili kwa hiyo kuanzia hapo mpaka wakati wa kuzama jua itamlazimu yeye kujizuia wala asile mpaka siku hii ifaye nini ikamilike li'annahu sara min ahli alwujub kwa sababu yeye amekuwa ni katika wale watu waliolazimishwa kuifanya ibada hii ya nini ya kufunga kwa sababu ameshakuwa muislamu kwa ni lazima kwake yeye nini afunge fi na hi wakati alipo alipo wala yalzimuhu qada'uhu wala mlazimu kulipa hiyo siku li'annahu lam yakun min ahli al kwa sababu yeye hakuwa ni katika wale watu waliokuwa wamelazimishwa wali kuifanya ibada hiyo hina wakti ujubil al-imsak pindi wakati ambapo ni wajibu mtu kufanya nini kujizuia kwa hiyo ikiwa kafiri ameshimbimu katikati ya siku pale katika ule wakati ambao ameslimu wa Itampasa yeye kujizuia mpaka wakati kuzama kwa nini kwa jua na hiyo siku hato ilipa kwa sababu wakati ule wa nyuma ilikuwa yeye si muislamu sio nini sio muislamu kwa hiyo hakuwa ni katika wale watu walio kuamlazimishwa kuifanya ibada hii lakini pale aliposlimu imemlazimu yeye kujizuia na kula mpaka wakati wa kuzama jua Hiki ni kigawanyo cha kwanza katika vigawanyo vya watu katika ibada hii ya yafunga Tumesema Muislamu ambaye ni balere mwenye akili ambaye ni mkazi wa mji anaweza kufanya ibada hii ya kufunga kisha hana kizuizi chochote cha kumfanya yeye asifunge wajibu alayesuma lazima kwake yeye kutekeleza ibada hii ya funga. Kwa hiyo angalia we huko katika grupu hili au utakuwa katika hayo magrupu ambayo nitakayoelezea huko mbele. Alqismu thani, kidagwanyo cha pili. Katika vigawanyo vya watu katika ibada hii ya funga Asghiru ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo ambaye lam ya bulugh bado hajawalee fala yajibu alayhi asiyamu huyu mtoto mdogo ambaye hajabalege bado haimpasi kwake yeye kufunga hatta yablugha mpaka atakapofikia kubaleghe bi kauli nnabi sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam rufi alqalamu an thalathati kalamu ya kuandika madhambi imenyanyuliwa kwa watu watatu. Nikalamu e imenyanyuliwa kutokamana na watu watatu. Yaani hawaandikiwi madhambi. Ani naimi hata yastayqidh. Kalamu haiandiki madhambi kwa mtu ambaye amelala mpaka atakapooamka. Mtu akio usingizini haandikiwi madhambi. Kile ikifanya katika usingizi wake ni kizuri ni kibaya yeye haandikiwi nini madhambi wa'anil saghiri wa vile vile mtoto mdogo haandiki madhambi hatta yakbura mpaka atakapokuwa mkubwa waanil majnuni hatta yafiqa na yule mwenda wazimu ambaye hana akili mpaka akili yake itakaporudi rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i wa al hakim kwa hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabainisha kwamba mtoto mdogo kwake yeye sio lazima kufunga. Sheikh akasema, "Lakini muruhu waliyhu bisawmi." Lakini yule wali wake, yule mzazi wake, msimamizi wake atamwamrisha huyu mtoto mdogo kufunga idha ataqaahu Pale atakapoweza kuifunga eh? Atamuamrisha atamwamrisha kufunga pindi pale yule mtoto ataweza kuwa yeye ni mwenye kumudu njaa eh? aweza kukana njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ikiwa anaweza hivyo basi ewe mzazi ewe msimamizi wa mtoto unamwamrisha mtoto wako kufunga tamriina lahu ala taati kumpatia mazoezi juu ya ku kumtii Allah tabaraka wa taala hivi hii ni lazima wale walezi wazingatie masala kama haya watoto wadogo hupatiwa mazoezi ya kumtii Allah wakiwa wadogo unamlea katika katika taa ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ukimlazimisha mtoto wako kufunga hali ya kuwa ni mdogo unamzoesha Ha, ikiwa yeye anaweza kufanya hivyo usimkataze muache afunge liya alafa ha ba'da bulughihi ili aweze kuzoea baada ya kwa yeye ameshafikia nini He, umri wa kubaleghe ictida'an bisalafi na utafanya hivi kwa kuiga wale masalifu sale radhi Allahu anhum salafu na sale walikuwa wakiyafanya haya kuwafanyia watoto wao wadogo kwamba wanashindisha wanash, njaa E, wanaofuatia ile mazoezi ya kufanya ibada. Waqad kana as-sahaba ridwanullahi Walikuwa masahaba Allah aawaeradhinao. yusawimuna auladuhum. Wakiwafungisha watoto wao wa hum hali yakuwa wao ni wadogo. Masahaba walikuwa wakiwapatia watoto wao mazoezi ya kufanya nini? Ya kufunga ilhali watoto ni wao ni wadogo wayadhabuna ila almasjidi na wakienda msikitini faejaaluna lahumul lu'bata minal ihni. na wakiwawekea wao e, michezo fulani sema katika e, sufi wakiwatengenezea michezo fulani kutokamana na nini na sufi imani vijimdoli mdoli mdoli e, wakiwawekea watoto kuwazubaisha e, wasikumbuke nini njaa waendelee kufunga mpaka wakati wa jioni. Sheikh anasema fa idza bakau pindi wanapolia njaa njaa ni mfukuti taam kwamba wamekosa chakula aatuuhum al'ubata al yatalahau na biha wanaopatia ile michezo vile mdoli doli wa wacheze ili wajipumbaze, sahau njaa. Ikiona watalia He? amefunga kuanzia asubuhi mpaka saa nne saa tano mama njaa njaa waiswampatia ile vile vitu vya kuchezea apate kucheza na asahau nini asahau njaa sheikh anasema wa minal auliya alyaw yaghfuluna an hadha amri na wengi katika mawali wale walezi wasimamizi wa watoto Leo hii wana na jambo hili. Wala yaamuruna auladahum bisiyam. Wala hawamrishhi watoto wao kufanya ibada hii ya nini ya kufunga. Bal inna ba'dhum yamna'u auladahu minasiyam. Bali baadhi ya walezi wanakataza watoto wao eh, kufunga. Mtoto laba anataka kufunga, anamwambia usifunge. Ma aragbati mf pamoja na kwamba watoto wanakuwa na, na, na mapenzi na wanataka kufanya ile ibada ya kufunga lakini utaona wazazi wengine wanaokataza watoto wao kuifanya ibada hii ya kufunga yazum anna dhalika rahmatun bihi yani kule kumkataza yule mlezi an, an, anadhania kwamba eh, hiyo ni kuonea watoto huruma kuonea watoto huruma kwamba wasifunge na mtoto anaweza lakini anafanya nini an, anamkataza Walhaqiqa shega nasema lakini uhakika wa mambo anna rahmatahum hiya alqiyam biwajibi tarbiyatihim ala sha'ir alislam uhakiqa wa mambo na kwamba kule kuwaonea huruma ni kusimama kwa wajibu wa kuwalea wao juu ya zile sha'ir alislam kama vile kufunga kuswali umlee mtoto katika mambo huko ndiko kumwonea mtoto huruma Wataalimihi taalimihi alqayyimah na kuwapatia watoto yale mafunzo ya uislamu yaliyo yaliyo qayyima hmm? yaliyo ya hali ya juu yaliyo mazuri lakini kule ku, ku, kumuacha mtoto ukawa eti umuonea huruma na mtoto anapenda kufanya lile jambo la ibada eh? ukamkataza Huko ni, ku, ni, ku, ni, ni, ni, ni kumuacha kumwacha mtoto bila kumpatia malezi na vile vile ni kumfanya mtoto Awe yeye aleleke e, nje na mafunzo ya mtume au ya Uislamu e, aleleke katika malezi ambayo siyo ya Uislamu lazima ujaribu kuangalia namna gani utawalea watoto wako juu ya kumtii Allah Tabaraka wa taala shega nasim faman man'ahum min dhalika au farata fihi kana dhaliman lahu wa li yule ambaye atakayewakataza watoto wake kufanya ibada hizi za kufunga eti akisema kwamba anaoonea huruma au akavuka mipaka katika kuwalea watoto wake basi atakua yee amekuwa ni dhaliman lahum amewadhulumu watoto kwa nafsihi aidhan na vilevile atakua amedhulumu nafsi yake naam in faraa alaihim dararar dhar shega nasim ikiwa watafunga watoto kisha mzazi akaona kwamba eh, kuna madhara kwa hawa watoto bistiyam kule kufunga kwao fala haraja alaihi fi man'ihim min buhi hakuna neno kuwakataza eh, wa, wakati huo ikiwa labda umeona mtoto huyu Na udhaifu fulani na akifunga labda ile funga itamletea nini madhara cheka nasema hakuna shida kufanya nini kumkataza mtoto kufunga lakini ikiwa mtoto hana madhara yoyote anaweza kuifanya hii ibada mkatazi mzoeshe nampatie mazoezi ya kumtii Allah Tabaraka wa taala Sheikhe akatueleza ni wakati gani mtoto anakuwa yeye tayari ameshafikia umri wa kuifanya ibada hii ya somu Anasema wayahsulu Bulugu dhakari biwahidin mbin umuuriin na inakuwa baleghe ya mtoto wa kiume kwa moja ya mambo matatu baleghe ya mtoto wa kiume inakuwa kwa moja ya mambo matatu ahaduhuma jambo la kwanza inzalul maniy bihtilam bi au ghairihi ni kule mtoto wako ikiwa tayari ameshaanza kutokwa na manii. Ima kwa kufanya nini? Kwa kuota. Amelala akaota, akatokwa na manii. Hii ni mojawapo ya kuonyesha kwamba mtoto huyu ameshafanya nini? Ameshabalea. Ikiwa utamwona mtoto wako ana dalili hii au akakueleza baba mimi nimefanyika hivi na hivi na ukajua kwamba hii ni manii amemtoka basi mlazimishie kufanya ibada hii ya ya kufunga au gairi liqulihi taala kwa kauli yake allah tbaraka wa taala wa idha balagha al atfal minkum al hulma pindi watoto wanapofikia umri wa kubaleghi basi na wataka idhini kama sta'dha aladhina min kama vile walivotaka idhini wale walio kabla yao kwamba aya hii ilikuwa inazungumzia adabu lishtidhan adabu za kutaka kuingia katika chumba ni watoto wadogo wanaweza kuingia katika chumba cha baba yake lakini mtoto akishafikia marhala kwa yeye ni balege basi akitaka kuingia katika tumba cha mzazi wake ni lazima awe anagonga mlango na kutaka idhini kuingia lakini asije akaachiwa kuingia vipindi kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba mtoto ubalege pindi anapotokwa na manii imba katika hali ya, ya, ya kuwa amelala akaota au bila vile kuwa katika hali ya kuwa ni yuko macho lakini ikawa amefanyika jambo hili la kutokwa na, na manii inawezekana kama vile walivyozungumzia ulama Eza kutoka manii mtoto akiwa uh, mtu akiwa ameota amelala au akiwa yuko macho wa kaulihi sallallahu alayhi wasallam na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muftalimin kuoga siku ya jumaa ni wajibu juu ya kila muhtalim. Muhtalim hapa ni ni yule balele ambaye tayari kutoka na nini na mani. Huyo ndio ambaye an, an, an, an, an, an, anakuwa yeye ni wajibu tokowe okay, kuoga siku ya juma. Dalili hizi Sheikh azileta kuonyesha kwamba kijana wa kiume kubalege kwake ni kule na nini na mani kiona kijana wako ameshaanza kutoka na maniba sijua kwamba ameshaingia katika umri wa utuuzimu inampasa yeye kufanya yale mambo yote akiwaje hadithi ni tutafakun kisha jambo la pili ambalo linakuwa ni alama ya mtoto wa kiume kubaleghe na ba'tu sha'ril ana wa huwa sha'rul khashin haula al kuota zile nywele za sehemu ya siri kuota zile nywele za sehemu ya nini ya siri ambazo zinaota pembezoni mwa tupu ya ya mbele liqawli atiya al-Quradhi radiyallahu an wa qawli huyu atiya Sahaba huyu al-Atiya al-Quradhi radi radi radi radi radi anadi amesema uridhna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Quraida tuliletwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya nini ya kana muhtaliman yule ambaye aliyekuwa ni او ام باتت عنته او ام اوتا nyele za sehemu ya siri utila alikwaye uwawa wamla na yule ambaye hakuota wala hakuota hakuota nyele za nini za za sehemu ya siri basi turika kuacha hawawu ahmad wanasa'i wahuwa sahihun hadithi nini hadithi sahiha Al-salis katika alama ya 3 ya mtoto wa kiume kubalege ni bulugu tamami asharata sana ni kule kutimiza miaka 15 liqawli Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma wa kauli ya Abdullahi bin Umar za Allah zimuende asema عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عهدن nilletwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya vita vya uhud wa ana ibn 14 sana haliakuwa mimi nilikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 14 sala miyujizni yani mtume hakuniruhusu kwenda kwenye vita Zada al-Baihaqi katika hadithia mezidisha al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi wa Ibn Hibban fi sahihihi bi sanadin sahih katika sahihi yake kwa sanadin sahihi wa lam yarani balaghtu wa lam tuma alikuwa ameniona mimi hakuwa ameniona mimi ni nini nimebaleghe yani mtume sallallahu alaihi wasallam aliniona wa arudtu alayhi yawm al na vile vile nikaletwa mbele yake siku ya ya vita vya wa, wa ana khamsa 15 sanatan na mimi nikiwa na miaka 15 fa ajaza ni akaniruhusu kwenda vitani. kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kwamba Kubaleghe kwa mtoto wa kiume akifika miaka tano hapa inahesabika kuwa yeye ameshabalegh ame amefika umri wa utuuzima wa kuandikiwa nini wa kuandikiwa madhambi kwa hiyo yeye ikiwa katika mwezi kama huu kijana amefika umri huu basi alazimishwa kuifanya ibada hii ya nini ya kufunga ويحصل بلوغ الونثا sheikh anasema na inapatikana baleghe ya mwanamke mtoto wa kike bima yahsulu bihi bulugu ankari kwa yale ambayo yanapatikana kwa baleghe ya mtoto wa kiume wa tu amrin rabi na kuzidisha jambo la nne wa alhayd nalo ni ni kwa mtoto wa kike aweza kuonekanwa na mambo haya ambayo E, mtoto wa kiume amepatikana nayo pia kuzidisha mtoto wa kike akiwa yeye atapatikana na hedhi itakuwa yeye tayari ameshaingia katika marhala ya, ya utu famata hadhatil untha faqad balaghat shegha anasema pale ambapo atakapotokwa na hedhi mtoto wa kike atakuwa yeye amefanya nini amebaligh fayajri عليها qalamut taklif wa in lam tablugh ashara basi ataandikiwa yeye au itampitia yeye ile kalamu ya kulazimishwa kufanya mambo wa in lam tablugh ashara hata kama hakufikisha miaka mingapi miaka kumi. maadamu tayari mtoto akike ameshatokwa na hedhi basi itampa saye kufunga achakuwa tayari ameshakuwa ni mtu mzima wa iza hasala albulugu asnaa nahari ramadhan pindi itaka mtoto baleghe yake katikati ya mchana wa mwezi wa ramadhan fa in kana mambalagha saimani ikiwa yule alibulughu baleghe yake ilimpata akiwa amefunga mtoto mdogo hajabalege lakini alikuwa amefunga ufikia mchana wa Ramadhani baleghe yake ikampata hali ya kuwa yeye amefunga shehe anasema atama sawmuhu wala shay'an alay atatimiza saumu yake wala hatokuwa na deni lolote wa inkana mufthira na ikiwa baleghe yake imempata hali ya kuwa yeye alikuwa hakufunga mtoto mdogo kwanza asubuhi hajafunga lakini lilipofika wakati wa mchana balagha yake ikamjia eh anasema lazima hu imsaqu baqiyati yawmihi itamlazimyo yeye kujizuia siku yake yote ile siku yake yote ile ubaki sara min ahli alwujub kwa sababu yeye ameshakuwa ni katika wale watu wenye kuwajibika kufanya ibada ya nini ya yafunga wala yalzimuhu qada'uhu wala haitumlazimu kukidhi hii siku liannahu lam yakun min ahli al kwa sababu wakati ule akiwa mdogo ilikuwa yeye si katika watu ambao wamelazimishwa kufunga hina ujubil imsak wakati wa kuupaswa kufanya nini kujizuia lakini pale alipobalege na kuendelea sasa mpaka jioni itabidi yeye ajizuiye wala asile chochote kwa sababu tayari ameshakuwa ni katika wale wa watu Wanawajibika kufanya ibada hii ya nini ya kufunga katika kigawanyo kingine cha tatu cha hawa watu ambao ni wa kufanya ibada hii ya kufunga kuna al-majnun al yule ambaye ni mwenda wazii wa huwa faqidu Nae, ni yule ambaye amekosa akili fala yajibu alayhi siyam yeye haitompasa kufanya nini kufunga lima sabqa min qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama vile ambavyo imetangulia kutoka katika kauli ya mtume sallallahu alaihi wa sallam rufi'a al-qalamu an thalathatin Tumetaja huko nyuma hadithi ya mtume kwamba kalamu ya kuandika madhambi imeinuliwa kwa watu watatu akiwemo ndani yake nani huyu majununi alhadith wala yasihhu minhu siyam hata kama atafunga somu yake haikubaliki li'annahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihi alibada wa yanwiha kwa sababu hana akili ambayo atakuwa naayo wakati kibada yake hile akili ya kufanya ibada hana wala akili ya kunuia ile ibada hana yeye wal ibadatu la tasih illa bi niyatin ibada haisii isipokuwa kwa nia li kauli nnbi sallallahu alayhi wasallam wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam ma nawa hakika kila amali inahitajia nini niya amali zote inahitajia nia na kila mtu atalibwa kulingamana na ile niya yake shekha anasema fa in kana yajinnu ahyana wa yufiqu Lazimahu lazima fi hali ifaqatihi duna hali jununihi Asema ikiwa ule wenda wazimu wake unampata baadhi ya masiko au baadhi ya wakati na wakati mwingine wenda wazimu wake unakuwa umetoka yani kuna kipindi anakuwa wenda wazimu wake unakuja na kuna kipindi kingine uendawazimu wake unakuwa nini Ume, umetoweka anarudi katika hali yake ya kawaida kuwa na akili zake anatambua lile analolifanya Shekha anasema lazima husiyamu fi hali ifaqati. Itamlazim yeye kufunga pindi ambapo akili yake inaporudi. Pindi ambapo akili yake chakaporudi itamlazimu yeye kufanya ibada hii ya kufunga. Duna hali jununihi. Fasina ile hali yanini? ya nini ya uwendawazimu wake. Sheka anasema wa injunna fi athna'i nahari ikiwa Atapatwa na ule uendao wazimu wake katikati ya mchana wa mwezi mtukufu wa ramadhan yani kwamba amefunga kuanzia asubuhi ikifika wakati wa mchana ule wazimu wake ukamjia wakati ule alikuwa na akili zake nzuri shegha inasema lam yubtil saumuhu kama law ughmi alaihi bimaradhin aw ghayrihi liannahu nawas sauma wa huwa aaqilun sahiha ikiwa wazimu wake umempata katikati kwa sababu ni kitu kinamtokea wakati mwingine wakati mwingine kinatoweka basi shekha anasema ile saumu yake haitokuwa imebatilika kama vile mtu ambapo anapozimia kwa maradhi au kwa kitu kingine eh tunaweza kuzimia wakati wa mchana wa ramadhani amefunga akazimia ima ni kwa maradhi au kwa kitu kingine kwa hiyo saumu ya huyu ambaye amezimia katikati ya mchana wa mwezi wa ramadhani saumu yake itakuwa iko sahihi wala haitokuwa ni batil kwa sababu gani shekha anasema li'annahu nawas-sawma wa huwa wakati ule wa asubuhi au wakati ule wa Wakuladaku wa, wa, wa walinuia alinuiya kwamba Atafunga na amenuiya somo eh haliakuwa akili zake ziko tamamu biniyati sahiha kwa nia ambayo ni ni sahihi kwa hiyo pindi atakapokuwa mzima baada ya kule kuzimia akazinduka ataendelea na ile nini Saumu yake wala saumu yake itakuwa haijafatikika bali itakuwa iko sahihi wala dalilun ala albutlan hususan Iza kana maalumana anna aljununa Yantabuhu fi sa'atin muayyanah. anasema hakuna dalili ya kubatilisha saumu ya huyu ambaye uwe wazimu wake umempata katikati ya mwezi mtukufu au katikati ya siku miongoni mwa siku za mwezi mtukufu wa ramadhan hmm? anasema hasa ikiwa inajulikana kwamba majnun au endawazimu wake yantabu hu yusibu fi sa'atin wazimu wake unakuja katika saa maalum si kila wakati labda iza kuwa mwenda wazimu kuanzia saa saba mpaka saa nane wanda wazimu yashafanin wa umetoweka na'am wa'ala hadha sheikh anasema na juu ya haya fala yalzam au yulzamu qada'u al-yawmi hasala fihi junud wala hatulazimishwa kuetidhi na kuilipa ile siku ambayo amepatwa ndani yake na uwenda wazimu Wa idha afaqal jununu asnaa naharin almajnun wa idha afaqal nahari ramadhan. Sasa huyu mwendawazimu ikiwa uendawazimu wake umemtoka e, katikati ya siku alikuwa wazimu kuanzia asubuhi mpaka saa saba wenda wazimu wake ukatoweeka shekaza anasema lazima huimsak baqiyyati yawmihi itamlazimu yeye kujizuia siku yake yote ilobaki au yale masaa ambayo yamebaki katika ile siku liannahu sara min ahli l kwa sababu tayari ameshakuwa ni katika wale watu wa kulazimishwa kufanya nini wala yalzimuhu qada'uhu kasabiyyi wala haimlazimu yeye kufanya nini kuilipa ile siku kama vile mtoto mdogo idha balagha pindi anapobaleghe katikati ya ya siku wal kafiru au kafiri idha aslama pindi anapofanya nini anaposlim yani ikiwa nchi imeenda wazimu kuanzia asubuhi eh, mpaka saa saba, wenda wazimu kufanya nini? ukatoka. Sasa pindi ambapo wenda wazimu wake umetoka, atalazimishwa kufanya nini? kujizuia asile mpaka ile siku fanya nini? ikamilikane mpaka kuzama kwa kwa jua. Lakini pia hapo hapo ni kwamba ile siku hato lazimishwa kuilipa. Kwa sababu wakati ule alipokuwa majinun akili yake haipo ilikuwa halazimiki kufanya ile ibada lakini pindi akili iliporudi amelazimika kuifanya ile ibada ni kama vile mtoto mdogo pindi anapobalegha katikati ya ya Ramadhani mtana wa mwezi wa Ramadhani amebalega kifikra saa saba, yeye ame amebalega sasa haimlazimiki kulipa ule wakati au ile siku yote nzima kwa sababu wakati alipokuwa iliku mdogo ilikuwa si lazima kwake afanye kufanya ibada hii ya fomo na vile vile kafiri eh? ikiwa kafiri ataslimu mchana au mtukufu wa ramadhan katika ile siku alioslimu eh ile wakati au ule wakati ambao ameanza kuslimu pale ndipo ataanza kujizuia na kula mpaka jioni lakini ule wakati mwingine kuanzia asubuhi mpaka ule wakati ambapo ameslimu wa hautohesabiwa na ibada yake ichakuwa imeswihi na wala hatulazimishwa kufanya nini kulipa siku hiyo Mtu mwingine ambaye katika watu wa ibada hii ya kufunga au miongoni mwa mafungu ya watu katika ibada hii ya kufunga Al-qism al Kigawanyo rabiq cha nne al-harimu hadhayani wa saqata fala yajibu alayhi siyamu wala al-it'am anhu li suquti al anhu bi zawali tamyizihi sabiya qabla at ni yule mtu mzima ambaye amefikia umri wa kuwa hatambui He? hana ile tamizi ya kujua huyu nani na yule ni nani? Saingine mtu mzima aenza kufikia marhala ya kuwa yeye hatambui. Huyu ni Hasani au nani? Ni alii. Sasa akifikia marhala hii ya kwamba akili yake tayari imeshapiswa imekuwa si akili ya kuwa ni mustaqim ya kutambua jambo. Wasaqat wa ikawa tamizi yake imetoka ya kutofautisha mambo. Huyu mwanamke au mwanaume? za kusema mwanaume ni mwanamke na mwanamke ni, ni mwanaume shekha anasema ikiwa mtu mzima amefikia marhala hii na hali kama hii fala yajib عليه haito haitompasa yeye kufunga wala al anhu wala hakuna kumlishia chakula eh lisukuti taklifi anhu kwa sababu ile taklifi ya kukalifishwa imeshaondoka kwake bizawali hii kwa kuondoka kule kuf, kuwa na tamizi yake Tamizi yake imeshaondoka ya kugundua mambo au kutambua mambo akili imemtoka shekha anasema Faashbaha sabiya qabla mtu kama huyu tayari ameshafananishwa na mtoto mdogo kabla ya, ya kufikia umri wa tamyiz Fainkana in yumayizu ahyana shekha nasema. Ikiwa mtu kama huyu mzima akili yake imekuwa tayari Haitambui asema ikiwa wakati mwingine anaweza kufanya tamizi, anatambua akili yake uruhusi wayadhi ahyana na wakati mwingine anakuwa akili yake imetoka hatambui Shega anasema wajaba alaihi saumu fi hali tamiiizhi duna hali hadhayanihi itampasa yeye kufunga wakati ule ambapo akili yake iko sawa aweza kutambua mambo pale itampasa kufanya nini kufunga lakini ikiwa wakati mwingine akili yake imetoka pale ambapo akili yake haitambui kitu hapo hatolazimika kufunga kuna watu wanaweza kuwa na hali kama hizi mbili ya kwamba wakati mwingine anakuwa akili yake inarudi wakati mwingine natoweeka hatambui sasa wakati ule ambao ambapo, ambapo akili yake iko sawa atalazimika kufunga lakini akili yake ikiwa haiko sawa basi pale atakuwa ni kama mtoto mdogo wala halazimishi kufanya nini kufunga wasalatu kasawmi na vile vile sala ni kama kama sawm la talzimuhu halu hadhayanihi Watalzimuhu hala tamizi asema pia ni kama swala Pindi ambapo akili yake itakapokuwa sawa atalazimika kuiswali lakini wakati akili yake itakuwa imepotea haitambui mambo pale hatolazimika lazimika kuswali kwa hiyo mtu mzima anaweza kuwa na namna hizi mbili wakati atambua, wakati mwingine hana utambuzi pale ambapo akili yake iko sawa na anaweza kufanya tamizi, atalazimika kufunga au kuswali na pale ambapo akili yake itakuwa sasa inaingia katika kutokutambua na kutokufanya tamizi ya kupambanua mambo pale haitokuwa ni wajibu wake yeyu kusali wala, wala kufunga kufunga Allahu subhanahu wa ta'ala tutakomea hapa kwa leo tumezungumzia watu wanne ambao ni miongoni mwa vigawanyo vya watu katika nini katika ibada hii ya funga. mtu wa kwanza tumesema ni yule muislamu aliyebalege mwenye akili tena ni mukimsi sio msafiri yuko mkazi wa mji tena anaweza kuifanya ibada hii ya kufunga amesalimika na vile vitu vyote vya kumzu ya kumzuia yeye kufunga amesalimika navyo mtu kama huyu inampasa kwake yeye kufunga kama uko katika grupu hili lazim alayka antasuma lazima kwako wewe ufanye ibada hii ya kufunga Grupu la pili au kugawanyo cha pili ni mtoto mdogo mtoto mdogo yeye si wajibu kwake yeye kufunga eh? lakini shekaka kasema aweza waamrishwa kufunga kwa kupewa mazoezi juu ya kumtii Allah tabaraka wa, wa taala kama walivyokuwa masalafu na swale wao walikuwa wakiwazoesha watoto wao kufanya ibada hii ya kufunga wakiwapatia vitu vya kuchezea na kuwapumbaza ili wasikumbuke nini wasikumbuke njaa kisha mtu wa watatu ni huyu ambaye ni mwenda wazimu Mwenda wazimu yeye haipasi kwake kufunga si lazima kwake kufunga lakini mwendawazimu mwenda wazimu au mwenda wazimu wamegawanyika mara mbili kuna wale wazimu ambao akili zao hazirudii kabisa wazimu paka kufa kwao na vile vile kuna wale ambao ni wazimu ambao akili zao wakati mwingine zinarudi na wakati mwingine zinakuwa zinazinotweka asa wakati akilizao zipo watalazimika, watalazimika kufunga lakini ikiwa akilizao zimetoweka hawana ulazima wa wao kufunga kisha mtu mwingine wanne ambaye tumemtaja leo ni yule mzee ambaye amepiswa akili zake hazitambui akili zake nini hazitambui na pia katika hawa wazee ambao wamefikia hali ya kuto kutambua mambo naweza kuwagawanya katika magurupu mawili kuna wale wazi ambao wao wanaweza kuwa wakati mwingine akili zao hazipo na wakati mwingine akili zao zina rudi eh? sasa wakati ambapo akili zao zipo watalazimika kufunga na wakati ambapo akili zao zimetoweka wao hawatalazimika kuifanya ibada hii ya yafunga wale ambao akili wa zao ndio hazirudi au hawana wajibu kufanya nini wa, wa ya kufunga